254. Marele predecesor al lui Augustin. Origen. Când Augustin își concepea lucrările, teologia creștină era în plin avânt. A doua jumătate a secolului al IV-lea constituie într-adevăr epoca de aur a patristicii. Cei mai mari și mai puțin mari dintre părinții bisericii, Vasile din Cezarea, Grigore din Nazians, Grigore din Nisa, Ioan Crisostomul, Evangrie din Pont, precum și alții, s-au dezvoltat și, și au desăvârșit opera ca și ambrozie în pacea bisericii. Teologia era încă dominantă de părinții greci. Atanasie formulase împotriva ereziei lui Arius doctrina cosubstanțialității, homosios, tatăl cu fiul, Formula adoptată apoi de sinodul de la Nicea, în 325. Dar cel mai genial și mai îndrăzneț, Origen, 185-254, singurul ce poate fi comparat cu Augustin, nu se bucura de autoritatea ce ar fi meritat-o, deși prestigiul și influența lui au sporit după moarte. Născut la Alexandria din părinți creștini, Origen s-a distins printr-o inteligență, pasiune și creativitate ieșite din comun. El s-a pus în comun. Cu competență, râfnă și eruziție în serviciul bisericii, întâi la Alexandria, apoi în Cezarea. Dar convins că revelația biblică și evanghelia nu au aseteme de filozofia platoniciană, el a studiat cu vestitul Amonios Zacas, care peste 20 de ani va fi maestrul lui Plotin. Origen considera că teologul trebuie să cunoască și să-și asume cultura grecească ca să se poată face înțeles de elita intelectuală păgână, precum și de proaspeții creștini îmbibați de cultură clasică. El anticipa astfel un proces care a devenit obișnuit începând din secolul al IV-lea. Opera lui e imensă. Filologie, el întemează critica biblică cu Hixapla, apologetică, contra celsum, exegeză, s-au păstrat mai multe mari comentarii, Omiletică, teologie, metafizică. Hixapla se scrie H-X-A-P-L-A. -A. Nota 5. Ieronim citează 800 de lucrări, dar adaugă că Panfilius dă o listă de 2000 de titluri. Închei nota. Dar această operă considerabilă s-a pierdut în cea mai mare parte. În afară de contra cel sum de câteva mari comentarii și omilii, dispunem de tratatul despre rugăciune, de exhortație la martiriu și de tratatul teologic de principii fără îndoială lucrarea cea mai importantă. Origen care, pentru a se detașa de concupiscență, a interpretat după Eusebius, într-un sens extrem și prea literal, un pasaj din Evanghelia după Matei, a exaltat toată viața încercărilor și moarta martirilor. Nota 6. Citez. Sunt fameni care s-au făcut fameni ei înșiși pentru împărăția cerurilor. Închei citatul. Acesta se petrecea înainte de 210. Închei nota. În vremea prigoanei lui Decius, în 250 a fost întemnițat și a murit ca urmare a torturilor în 254. Cu Origen, neoplatonismul impregnează definitiv gândirea creștină. Sistemul teologic al lui Origen este o construcție genială care a înrăurit puternic generațiile următoare. Dar așa cum vom vedea, unele speculații prea îndrăsnețe puteau primi interpretări răvoitoare. După origen, Dumnezeu Tatăl, transcendent și incomprehensibil, se mișlește purura fiul, chipul său cel comprehensibil și incomprehensibil în același timp. Prin intermediul Logosului, Dumnezeu creează o multitudine de spirite pure, Logicoi, și le dăruiește viață și cunoaștere. Logicoi se scrie L-O-G-I-K-O-I, dar cu excepția lui Isus, toate spiritele pure se depărtează de Dumnezeu. Origen nu explică pricina clară a acestei îndărbărtări. El vorbește de neglijență, de plictiseală, de uitare. Pe scurt, criza se explică prin inocența spiritelor pure. Îndepărtându-se de Dumnezeu, ele devin suflete și taterile însestrează cu învelișuri corporale concrete în funcție de gravitatea păcatelor lor, trupuri de îngeri, de oameni, de demoni. Atunci, grație liberului lor, arbitru, dar și providenței, devine aceste suflete căzute își încep călătoria care le va apropia de Dumnezeu. Într-adevăr, Origen crede că sufletul nu și-a pierdut libertatea de a alege între bine și rău ca urmare a păcatului original, idee ce va fi reluată de la Pelagius. Atunci știutor, Dumnezeu cunoaște dinainte actele liberului nostru arbitru despre rugăciune 5.8. Sublinim funcția Răscumpărătoarea libertății origine respinge fatalismul gnosticilor și al anumitor filozofi păgâni. Trupul constituie de sigur o pedeapsă, dar el este în același timp mijlocul prin care Dumnezeu se relevă pe sine și care sprijină sufletul în înălțarea sa. Drama universală ar putea fi definită ca trecere de la inocență la experiență prin încercările sufletului în timpul călătoriei lui spre Dumnezeu. Salvarea echivalează cu o reîntoarcere la desăvârșirea originară, apocatastasis, restaurarea tuturor lucrurilor. Dar această desăvârșire finală e superioară a celeia de la începuturi, pentru că ea este invulnerabilă, deci definitivă. În această clipă, sufletele vor avea trupuri ale învierii. Itinerariul spiritual al creștinului este admirabil, descris în metafore ale călătoriei, ale creșterii naturale și ale luptei împotriva răului. În sfârșit, Origen considera că numai prin dragoste creștinul desăvârșit poate să-l cunoască pe Dumnezeu și să se împreuneze cu el. Criticat încă din timpul vieții, Origen a fost atacat de anumiți teologi multă vreme după moarte și la cererea împăratului Justinian, a fost definitiv condamnat la al cincilea sinod ecumenic în 533. În special, antropologia și concepția sa despre apocatastază le dădeau de, de furcă teologilor. Era acuzat că e mai degrabă filozof și gnostic decât teolog creștin. Apocatastază a implicat mântuirea universală, deci și mântuirea diavolului. În plus, ea integra opera lui Hristos într-un Proces de tip cosmic. Trebuie însă ținut seama de vremea când a scris Origen și mai ales de caracterul provizoriu al sintezei lui. El se considera în serviciul exclusiv al bisericii, că a fost așa o demonstrează numeroase declarații clare și ferme, precum și martiriul său. Nota 7. De exemplu, de principii, unul roman prefață doi, citez, căci trebuie crezut numai acela adevăr care nu diferă într-un nimic de tradiția bisericească și apostolică. Închei citatul, închei nota. Din păcate, pierderea multora din scrierile lui Origen îngreuiază adesea posibilitatea de a deosebi între ideile lui proprii și acelea origeniștilor. Totuși, în pofida neîncrederii unei părți a ierarhiei eclesiastice, el a exercitat o puternică influență asupra părinților capadocieni. Datorită lui Vasile cel Mare, a lui Grigore din Nazianț și Grigore din Nisa, esențialul gândirii teologice a lui Origen a fost menținut înăuntrul bisericii. Prin capadocieni, Origen i-a influențat pe Evagrie din Pont, pe Dionisie sau pseudo Areopagitul și Ioan Casianul, mai ales în concepțiile lor privind experiența mistică și morală monahismul creștin. Însă, condamnarea, în cele din urma lui origen, a lipsit biserica de posibilitatea unică de a-și întări caracterul universalist, în special prin deschiderea teologiei creștine către dialogul cu alte sisteme de gândire religioasă, de exemplu cu gândirea religioasă indiană. Prin implicațiile ei îndrăsnese, viziunea apocatastazei poate fi socotită drept una din cele mai grandioase creații eschatologice. Nota 8 peste un mileniu, Biserica Occidentală va rezista speculațiilor îndrăznețe ale unui da Fiore și Mester Eckhart, pierzând încă o dată perspectivele pe care aceștia le deschideau contemporanilor lor. Închei nota.